Cercea făcutul a făcut luminătorii cei mari, când vea este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că-n este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că-n este mila Lui. Cercea bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că mila Lui. Și-a scos pe Israel din mijlocul lor, că vea este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că-n este mila Lui.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 Și pe o împăratul vasanului că veac este mila lui. Și le-a dat pământul lor moștenire că veac este mila lui. Moștenirea lui Israel robul lui că veac este mila lui. zmerenia noastră și a dus aminte de noi Domnul că veac este mila lui. Și ne-a zbăvi pe noi de vrășma noștri că veac este mila lui. Cerce de hrană la tot trupul că cânveach este mila lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, când în veac este mila Lui.